коли не можу поворухнути ногами. Польща ще поправив кожуха, хоч той не сполз. Дорога рівна накатана. Та й поранений лежав нерухомо. Просто Борис хотів доторкнутися до Петрового обличчя, відчути тепло щоки. Для нього самого це була якась утіха. Поруч посланець великої землі представник Червоної армії, яку тут ждуть недіждуці і, який випадає звільняти, не лише Ленінградську область, а йти далі. «Стій! Хто йде? Пароль!» Вартовий владним голосом зупинив дозорних партизанів, а з ним є бос. Дозорні звалки обмінялися паролем, і коні рушили далі. Петра поклали до землянки лазарету. Тут лежало чоловік з десять на суцільних нарах, що тяглись понад глухою стіною. Вікна були невеличкі, і тому навіть коли на дворі зовсім розвиднилось, землянці було напівтемно. Петро розплющив очі і усміхнувся куточками з губ'ю. губів. Біля нар, на яких він лежав, стояли кудрявий короб Орел і Галка. Кудрявий взяв Петра за руку і поранений ледь-леді її потиснув. Такий був знесилений. Чому ти не крикнув, що живий? Орел і Галка приповзли б до тебе. А якби оті, що йшли від хутора, були не партизанами, Прошепотів Петро. Мовчав, щоб ви втекли подалі. Щоб Галка став передавати радіограну в центр. Уже працював? Запитав у Галки. Яка тут робота при такій невідомості? Ось поговорю з тобою і стану працювати. Відповів радист. «Німцям, звісно, вже відомо про наш десант. Вони зараз промацують ефір, чи не з'явиться рація з новими позивними. Знають і Квадрат, куди ми десантувались. Кудрявого і хлопців здивувала оця турбота тяжко пораненого про свою групу, про роботу рації. А чи Борис – Вишебки їм сказав, що надії на одужання у Петра майже нуль перебитий хребет посічений спинний мозок, але поранений вірить у те, що він ще підведеться і ще воюватиме. Сліди, що на них натраплять пеленгатори, не ті, що на снігу, електромагнітними хвилями треба користуватися бачно. Я думав про це. Час роботи заросло, дому вже минув. Я на аварійній хвилі передам генералові про все, що сталося. «І про тебе теж, Петю», – запевнив Галка. «Тільки не кажи, що я не можу рухатись. Менець, на що хвилювати Савча і Петра Петровича? Поранений усе». Важливо, що ми в партизанів, що карателі зараз не дістануть. Партизани нам допоможуть. У них усюди зв'язки в Пскові, в навколишніх селах. — Ми марації рації тільки, — говорив важко дихаючи Петро. — Заспокойся, ну говори. Нахиливсьних поранений Морел. Ми все зробимо, працюватимемо і за тебе, Петю. Поки ви тут, інформуйте мене про все, попросив Петро. Мені легше буде. Донеслися вигуки привітання. Галка з орлом підбігла до віконці. Біля землянки стояли люди. Оточивши коня саньми навантаженими лантухами, віжки тримав старший лейтенант Іван.